Роксолана. Як став султанським зятем, даматом, ще не лишався віч навіч самогутньої жодного разу, хоч і думав про це, бо була тут, здається, єдиною людиною, якої побоювався, надто пам'ятаючи свою незграбну запопадливість на пожежі. Через нього загинув тоді цей молодецький байда, і Ростем знав, що Роксолана не простить йому тої смерті ніколи. Все можна відшкодувати, але смерть, чим ти її відшкодуєш? Хоч і сказано, що в мертвих ні друзів, ні товаришів, та з усього видно, що султанша назавжди взяла в своє серце того байду, не питаючи навіть його згоди, бо ж був для неї живим втіленням навіки втраченої батьківщини. Соловейко зітхатиме за вітчизною навіть у золотій клітці. Це він, Рустем, міг забути і рід свій, і землю, Промінявши все, не знати й на які вигоди, Вспокоївшись ліниво від думки, Що двох баранячих голів не зготуєш в одному горщику. Але ж не зрівнятися йому з цією вельможною жінкою, Загадково неприступною для всіх, самогутньою, як сам султан, Але водночас ніжною, як сонячний промінь, І вразливою, як закоханий соловейко». Незграбно, боком, чіпляючись за одвірки своїм шорстким от золотого шиття візирським халатом, мало не відштовхуючи невідступного кизля рагу Ібрагіма, всунувся Рустем у маленький покій Фатіха. Майже задихнувся, побачивши на білім атласнім диванчику роксолану, обстелену розметеними барвистими шовками, рякаючись, що ніжна її шия зламається від ваги пишного червоного волосся і коштовних прикрас на ньому. Мерщий упав на коліна, і так поповз по килимах, коли ж підвів перед Султаншею голову, то побачив, що тут є ще хтось. Поряд з ним був ще чоловік у химерних, визивно багатих шатах, так само молодий, як Рустем – але набагато зграбніший, з пишними яничарськими вусами, гарнолиций, гостролокий. Знаєш, Гасана спитала султанша. Рустем нахилив уперту голову, ще пак не знати. Простий яничар врятував султаншу під час заколоту, а нагороду отримав звання яничарського агі, яке дається тільки ціною великої крові. Тоді вигадано для нього химерне звання особистого посланця Султаншиного. Став Аталиком – вихователем шах деба Язида. Султанського ложа подаровано йому в жони білотілу одаліску. Вже не така радість, як на Рустема, бо це однаково, що одружитися на Білій Корові. Якби це не при Султанші, візир неодмінно прискалив би око і познущався з цього яничарика. То що... «Вже отелилася твоя біла корова!» Але тут мав мовчати, і щосили виказувати увагу і слухняність. «Гасане», – спокійно мовила Роксолана, – «подай йому оте». Гасана Ганек вапливо взяв з низенького столика невеличкий згорток, замотаний у зелену шовкову хустку, подав Рустемові. «З належною шанобливістю, треба сказати, але до кого? До візира» чи до султанчі найперше. Рустем тримав згорток і не знав, що з ним зробити. «Розгорни», – звеліла Роксолана. Він довго розмотував хустку, плутаючись кістлявими своїми, більше звиклими до ремінняча пальцями, у тонкому шовку. Розмотав. Папери. Якісь посланні, грамоти. Дорогий папір, дороге чорнило, печаті – Мовчки глянув на Султаншу. «Що воно?» «Почитай», – звеліла вона. Рустем полопотів одною грамотою, другою, третьою на всіх печаті царевича Мустафи. Листи до санжак-бегів, Сівасу, Діарбекіру, Болі, коні, в суцілі запитань. «Які зміни вітали б ви в імперії? Як ви ставитесь до мене?» Чи будете мені вірні? Проти кого найперше треба спрямувати силу ісламського війська? Що ви думаєте про чужинців у Стамбулі? Все це важко було втямити навіть Рустемові з його митким розумом. Він розгублено поглянув на султаншу. «Читай ще».